Újvidék Budapest, Újvidék háromszögben mozog, él, létezik, nem tudom, hogy honság vagy hontalanság, többek között erről is fogunk beszélgetni, író, műfordító, publicista, rádiós, Balázs Attila a mai vendégem, nagyon nagy szeretettel üdvözöllek. Én is téged, és üdvözlök mindenkit, és még foci kapus vagyok, de veterán. Foszi kapus és veterán Igen. tartsanak Író, velünk. Igen, már az írók csapatának én vagyok a veterán kapusa. Vagyis hát voltam legalábbis, de remélem, hogy még az vagyok. Európa bajnak teszem. <gül> tartsanak velünk, én Marton Éva vagyok. Tehát, hogy avval kezdtem, hogy háború, ahogy nagyon-nagyon sokatokat a 90-es években Magyarországra és Budapestre sodort, és most megint újvidéken vagy, a újvidéki kulturális adásait, a szempontot, illetve most van egy nagyon-nagyon friss adásotok a libegő, azt csinálod, mennyire visszatérés, mennyire egy kényszer visszatérés, mennyire két lakisság az a, pálya, amit te most néhány éve, amióta megszűnt a Magyar Rádió, és itt tartozik, hogy nekünk azért különleges a kapcsolatunk, mert túl azon, hogy olvasód vagyok, hát amellett nem, nem szó hosszú éveken keresztül Aha, egy jó, rádióban mert. dolgoztunk, egy Igen. szerkesztőségben, és egészen biztos, hogy más az ember rálátása ilyen módon, nem csak a könyveken keresztül. Szóval mennyire lett kényszer az, hogy te ezen a furcsa két vagy ebben a háromszögben mozogsz? Hát én valahogy igazából úgy vagyok vele, hogy egészen őszintén szólva nem rágódom ezen túl sokat. Tehát elfogadtam azt, hogy ez egy valamiféle kényszerűség, amely kényszerűséget azonban a bizonyos módon még, még élvesztem is, mert ugye visszakerültem a rádióhoz, és az írás mellett nekem az nagyon fontos elementumom, és nagyon-nagyon hiányzott. És akkor visszakerültem oda, ahonnan én tulajdonképpen elindultam egykor, az Újvidéki Rádió, Egészen furcsa hatással volt rám, mert olyan nagyon, nagyon sokat nem változott ott, vannak azok a stúdiók, stb. Tehát úgy néz ki a dolog. Azzal, hogy a régi nagy keverő asztalokra rákerültek ezek a számítógépek, ugye sokkal egyszerűbb kis táztatúrával, stb. minden. De még mindig azt a benyomást kelti, hogy ez az a jó régi, új vidéki rádió, hol ott nagyon sok minden változott. Mi minden változott, hiszen azért eltelt közben huszon sok év, megváltoztak a politikai viszonyok. Te közben rengeteg minden mást csináltál, tehát a 90-es években egészen más volt a háború előtt az újvidéki rádióban dolgozni, mint most hosszú-hosszú évekkel az itteni rendszerváltások meg az ottani háború után. Tehát mi változott? Hát abszolút megváltoztak az emberek. Különben most a rádióból másszunk egy kicsit ki, tehát sétáljunk újvidéki utcájunk, virtuálisan ugye, és akkor nagyon kis eséllyel találkozom év már itt 60 fölött ismerős arccal, azért is, mert hogy a háború alatt megváltozott az összetétel, nagyon-nagyon megváltozott, nagyon sok ember került föl a horvát-szerb közegből, krajnákból, és ilyen értelemben fölhigították azt a lakosságot amelyik bizonyos értelemben megszokta már azt, hogy a vajdaság egy multikulturális Közeg. Ezek az emberek nem. És akkor a feszültséget visznek be a hangulatba, közhangulatba, utcán, buszon, stb. De hát ez egy nagyon-nagyon-nagyon hosszú téma, és külön műsort érdemelne szerintem. Jó, akkor azért azt nézzük meg, hogy ha már a változás mondod ott volt, amikor ti ott voltatok, amikor ti 10-20 évesek voltatok, egy nagyon fontos kulturális közeg és amúgy a Ladik Katalin írta rád a Facebookon a műsorot kapcsán, aki nálunk nem is olyan régen vendég volt, tehát mennyire a jugoszláv kultúra, mennyire a benne élő magyarság, mint például Ladikék határozták meg mindazt a gondolkodásmódot, szemléletet, kulturális vonzódást, amivel aztán ti szimpózium, ex szimpóziumot csináltatok, és egyáltalán azt a, azt az írásmódot, gondolkodásmódot, amit aztán csinálsz azóta is. Tehát, hogy mi mindenből gyökeretzett ez? Hát abból, amit neheze összeszedni, ugye, mert létezett Jugoszláviával kapcsolatban ez a kis Amerika képzet, az azt jelentette egyébként pozitív búma itt nézve, hogy ne, na nem volt annyira Amerika, persze, de sokkal nyitottabb volt, mint. Hát Amerikából, minden És más. Nyitva voltak az ablakok, áramlott be a Lebegő úgy, hogy nagyon sok hatás ért engem fiatal koromban, és főleg az új szimpózion szerkesztősége által, úgy, hogy említett Laddi Katal Katalin is tolna jött a István, bocsánat, fájtorkom, tehát ö, ö, ők hatalmas ö, nagy erővel rendelkeztek, és valóságos legendákká váltak ott helyben, legalábbis még életükben. Tehát Domonkos Pistát látni, az egy valami volt, mint hogyha nem tudom, az Olimposzról jött volna az EUSZ, és ott mászkált volna az utcán. Visszatérünk még új vidékre, de először jöjjön a Tékfájva Dave Prubektől. Jöjjön! Ha <laughs> ha Szép rubektal, a el, és hogy egy időben nagyon-nagyon sűrű volt az írás, bár azt gondolom, hogy a, nálad a rádiózás is az írásról szól, meg a történetekről szól. Legutóbb a pokolmé rózsakert a Eduard Rózsafloreszről írt el egy nagyon iszkalmas dokufikciós uh, regényt, ami azt gondolom, hogy amúgy is egy kedvenc műfajod a dokufikció, és mintha azóta volna egy ilyen hiátus. Tehát, hogy három éve legalábbis kötetben nem látszódik, hogy mind dolgozol? Válság van? Tehát, hogy ez a három év, amióta ez a kettősség van, az valahogy a hatott az írásra, vagy a nem írásra? Hát itt az van, hogy egyébként jelent meg Kötet Zentána, a Szép kis történetek című könyvecske elbeszélésekkel, csak az nem került annyira forgalomba itt, mint mondjuk a pokolméjén rózsakért a pokolméjén rózsakert, az viszont tartós nyomot hagyott bennem, úgyhogy igazából úgy gondoltam, hogy most egy darabig nem ülök be ilyen ekkora nagyobb, méret, ilyen nagyobb méretű dolgot írni, és viszont most már gyülemlik a hatalmas nagy ötlet, mert ez a kis könyvecske, ez a szép kis történetek, ugye kis frappantériákat tartalmaz, de ennek egy részét még régebben írtam. Na, jó, úgy ezek úgy, hogy... a frappantériák, ahogy te mondod, ezek minden írásodat jellemzik, tehát hogy szerintem, hogyha Balázs Öndik Attila esetben... egyik kézjegyet <gül> szeretném így fölmutatni, akkor ez a frappantériák van át, de pontosan mik ezek a frappantériák, hogy miközben történetmesélés folyik, közben Elképesztő módon csavarod ezeket, mind logikailag, mind időben, mind pedig a mondatnak a széttöretezésében, vagy hát a furcsa az kezelésében. Széttöretezésében, széttörésében, összerakásában. A, egyébként a, az én anekdotáim azok mindig is ahhoz hasonlítottam, mint alakzatok, inkább tojás alakúak, tehát nem, nem, nem kerek történetek ezek igazából. De tojás alakú történetek, és hogyha ezeknek a csattanóit nézzük, hát akkor ezek elég sokszor közelebb áll mondjuk Monty python mint mixáthoz. Ezt így be kell vallanom, de e, azt vettem észre, persze megboldogult Eszterház is, akit én nagyon tisztelek, valahogy az ő műhelyében, párhuzamban nagyjából ezt mi az anekdotával. Annan. Hát amiben van egyfajta alkatiság is, vagy legalábbis nagyon alkatijatta de... Irónikus látásmód, a görbén való nézelődés. Hát igen, persze a görbén való nézelődés, ez jó, <gül> meg józás. Hát, ahogy nagyapám mondta, van ilyen görbetojás is, hát istenem, az is be belefér. <gül> azt mondtad, hogy nagyon sok energia ment el erre az utolsó, vagy a legutóbbi könyvedre, és hogy mekkora energiák mennek el egy-egy nagy könyvre, mert ugye azt gondolom, hogy ez észkinek, északkinek, dél, az is egyfajta olyan összegzés volt, más, mint a Rózsa Florencről írt könyvet, de mintha az is összegzése lett volna annak, hogy háború, ez az egész Jugoszláv kérdés, az újvidékség, meg a, az elévettel, a mi történt, a mit hagytunk ott, és a mi, mit találtunk meg itt. Tehát, hogy mi mindent kellett neked összegezni? A kinek ész a kinek dél az gondolom egyébként a legösszegzőbb művem, ami abból indult ki, hogy én arról a területről származom, van egy tapasztalatom, egy ország összeomlása, eltűnése, az elég nagy tapasztalat egy olyan prózához, amelyik megpróbál reflektálni az elmúlt történelmi időkre is a saját perspektívájából. Azért gondolom én egyébként, hogy, hogy ez a könyv, a, nek az alcíme jogos, hogy ugye a világ kicsiben, tulajdonképpen ilyen Péterváradi vár, ami ott van új vidék mellett, az engem, mint Avangárd fiatal tacskót borosztó idegesített valamikor, azt mondja, hogy így el kellene robbantani onnan. De aztán rájöttem, hogy az idősebben, hogy az mekkora sűrítménye az emberi tapasztalatnak, a történelmnek, tehát ez egy ilyen belevés, olyan kapszul, amit egyszerűen le kell nyelni. És hát meg is történt, tehát ebből az indítatásból és ezzel a motorral, Jött össze a kinek észak és dél ami, mondom, szerintem így a legnagyobb darab, amit nekem sikerült idáig létrehozni. Chad Baker is a For all We come and we go like the ripple on a stream So love me tonight, tomorrow what? Tomorrow may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 be a dream we come and we go like the ripple on a stream so above me tonight Tomorrow was made for some Tomorrow made Akik elmentek, akik maradtak, hogy a Csetbékörre egy kicsit uh, reflektáljak, nem véletlen gondolom a zenék sem. Amit föl fog most olvasni, az egy régi-régi szöveget, amikor a 90-es évekből megjelent Kötetben is a Királyalbum, és ezekben vannak uh, azok a pici történetek, nagyobb lélegzetű történetek, amelyek a királyutcán keresztül valahogy arról beszélnek, hogy mit jelent létezni. Mit jelent a királyutca és mit jelent ez a létezés? Hát a létezés az egy fenséges dolog, néha nagyon aggasztó, hogy még tart, néha meg nagyon örülsz neki, de a mi a illeti az nekem nagyon jó jött, amikor felfedeztem, amiután ugye átköltöztem, és a jugoszláv tapasztalat után, hogy tulajdonképpen a király utca az egy multikulturális közeg. Pestnek egyik legmultikulturálisabb közege. Na ugye, ez a királyutca bocsánat, nem csak a jelen király jelenti, mert hogy te elkalandozol sokszor egészen száz évvel ezelőtt. Azt, Azt mindig megteszem, uh -huh. persze, természetesen. Az az attitűd látszik pontosan akinek észak, kinek észak-kinek délben, és hát a király is felfedezhető természetesen a történelem, és természetesen ott van a királyutca végén a például a lövöldetér, szántalan számtalan szociációt nyújt akár olyan háborúk felé, amelyek máshol zajlottak. De a lövölnetérből egyszerűen fantasztikusan oda át lehet lőni. És ez egy, mint egy automatikusan működő hely. Azt mondtad, hogy a kinek és a kinek dél, az tényleg az összegzése sok mindennek. Tehát ezt, ezt az ember érzi, hogy a könyvei közül, a regényei közül melyik az, hiszen a kritika talán ez volt az a könyv, amit a legnagyobb nyitottsággal fogadott, vagy nagyon-nagyon jó kritikákat kapott ez a könyv. tehát ezt az ember már írás közben érzi, hogy na, ez az a nagy regény. Persze, én úgy éreztem, hogy ez lesz a, valószínűleg a legnagyobb művem, de harapja el a nyelvemet most. Itt vagyok még, mozgok, írok, plajbászom még kihegyezve, remélhetőleg. De az, az, igen, ezt a, ezt a könyvet szerintem, hát mit mondjak itt szerzői szempontból, tehát joggal becsülik meg, a más nem, mert óriási munka van benne, olyasmi van ott jócskán, amit én azelőtt nagyon-nagyon nem műveltem. Tehát ezt úgy hívják, hogy kutatás. Az olyan érdekes, hogy ezt látom mondjuk az Erdély régióban is, hogy akik eljönnek, azoknak valahogy kötelessége földolgozni azt, amit ott hagytak. Persze, egy ilyen valami jelentkezett, én ebben nem hittem, mondom én, nekem egészen más viszonyulásom volt, és aztán addig-addig érdekelt a dolog egyre jobban-jobban-jobban, hogy neki mentem ennek a kinek ész kinek délnek, de amikor az első regényemet írtam a Kunikulus címűt, amit... Szintén elég nagy hanggal fogadott a kritika, és jó, de az egy ilyen pofátlan fiatal mű volt. Én főleg azért e, e, futottam neki, hogy azt megírja, hogy létrehozok egy olyan könyvet, amit én el szeretnék olvasni, de még a Jugoszláv Szabad körülmények között se igazából jelenhet meg. nem kiderült, hogy megjelenhet. A többi, de ott kimondottan groteszk és kifordított fonákja történelem jelentkezik. A partizán filmek és a partizán történelmi órák ellenszembe építette ki bennem azt az attitűdöt, hogy én megalkottam az én saját történelmemet. És akkor jön a, jönjön a felolvasás, ami nem egészen felolvasás, hiszen te szereted, hogyha ezek az általat írt szövegek valamilyen megkomponált módon. Rádiós ember vagyok. Hangzanak el, tehát rádiós műfajban jöjjön a királyutcai történetekből egy a királyalbumból, egy tarapka a múlt időből. A művész halála. Sokféle jó-rossz a királyutca 87-es számú házban is itt Pesten. Sokféle, mikép sokfelé. Amilyen a világ kicsiben, nők és férfiak, alacsonyak és magasak, világosak és sötétek, soványak és kövérek, sápadtak és posgásak, prostik és szentek, nyugdíjasok meg gengszterek, meg nagyon ricsajos gyerekek. Élnek rendesen, élnek élénken, mindannyiunk gyermekei. A sötét szők kis udvarban bicikliznek, rolleroznak, üveggolyóznak és fociznak, főleg sikítoznak, illetve bömbölnek, illetve teszik mindezt egyszerre, élnek erősen. Kora reggeltől, legfőkébb nyáron. A 87-es harmadik emeletén lakik a cimbalmos ember, aki a pilvaxban játszik. Őszhajú, nagyon szépen öltözködik. Arisztokratikus fejtartással, kifogástalan öltözetben jár dolgozni, és olyan már tapasztaltabb, idősebb férfiú benyomását kelti, aki nem szívesen vegyül a színes, alpári tömeggel. Ő általában reggel gyakorol, délelőtt a tücsök meg este, éjszaka muzsikál aktívan, hajnali exercise nélkül, amikor ugyan másut, de a cimbalmos ember is zenél. Két kiott, de muzsikál élőben. A tücsök pontosan a cimbalmos lakása előtt, amerre valamikor Obermaier szomszéd egyik meglépett, lomha kígyója is feltornázta magát a másodikról, de gyorsan felfedezték, mert akkor még nem burjázatott a lonc. Lonc? Valami szép futó nevény mindenképp, kis lugast alkot a korlátról az ajtó felé kapaszkodva, ahogy az elébe kifeszített madzag az ő életirányát meghatározta. Senki se tudja pontosan mikor, de ezekben az időkben valahogy, Ebbe a cimbalmos felesége által teremtett zöld dzsungelbe vetette be magát egy másik világnak, nevezetesen a sötét bogárszem világnak eme apró, fekete hegedűse, aki mintha a cimbalmos ember feleségének játszott volna szívhez szóló, szerenádott minden éjszaka, amíg a cimbalmos ember meg másott. Csak játszott tényleg, mert aztán az egyik éjjel megszűnt az andalító tücsök zene ebben a kis pagonyban Rézsút följed. Mi történt, senki sem tudja. A másodikon a kígyós Obermeier szomszéddal szemben lakó író szomorúan fordult a feleségéhez. Hallod? Nem szól már. Az asszony bólintott, de alig ha jutott el agyáig férjének panasza. Éppen olvasott valamit. Ezért az író meg visszaült virkálni valamit. Volt egy rendelése épp egy étteremtől, hát muzsikált, szóban, nyúlaszpikról például, meg különféle ízkompozíciókról némi apróért. Alkalmazott irodalom. Aztán szerelt még az idő, tűnt és illant. Hiába evés ivás, a tücsök nem bazavelt hozzá többé. Azaz nagyon szomorú pózban jelent meg kis idő múlva az író lányának évek óta elhanyagott pianinóján. Hanyat feküdt a végkimerültek félreértetetlen pózában. Sötét fecskezakóban, hangszeres sehol. Összetörve tán a hát alatt. Lába még rúgott egyet-egyet, mintha tánc járná át, majd végképp lemerett. Először is megrémült tőle az író, aztán átvillant az agyán, netán még megmenthetné a művészt, de konkrétan semmi nem jutott eszébe. Végül is rápecögtette egy illatos papír hogy kényelmesebben heverjen, feltette neki albinóni elhíresült adagdzsóját, majd magára hagyta. És nem látta többi. Az adag lecsó kérdezte az író feleségének sugárzástól beteg miatt felfogadott takarítónő. Ja, azt leúztam a klozeton. Kellett volna valamit vele.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 Ray Charles, Hit the Road Jack, Don't you come back? No more, no more, no more. Hit the Road Jack. Again. A szövegedre kapcsolódva, hogy a történetmesélés, mesék, mesék, mesék, történetmesélés, és amiről már beszéltünk, hogy csak a prózának egyfajta hogy hogyha már te használtad ezt a kifejezést, szétveszítése, hogy ez mennyire a vajdasági előzményekben volt meg. Tehát, hogyha nézem, az onnan jöttet akik írtok, azok azért nagyon hasonló módon gondolkoztok, miközben nagyon sokféleképpen írtok. Hát igen, az kétségtelen, hogy az új szimpózion nagy hatással volt ránk, és nagyon sokan műveltük a történetet, mert hát valahol a történet az mindig, mindig benne van a dolgokban, tehát úgy nem létezik időmúlása, hogy, hogy az, az ne ér, legyen érzékelhető történetként még akkor is, ha kvázi nem történik semmi. Mert az ember, az ember agyában valami lejátszódik, és én ezt pontosan megpróbáltam sűrítve, és a történetet éltetve, csak mondom egészen más hangsúlyokkal, más akcentusokkal, off-bitekkel, úgy mondják, félreütésekkel, és ott, úgy komponáltam ezeket a prózákat, de a történet egyébként érdekes volt, amikor itt a kritika elkezdett arról cikkezni, hogy a Történet új, új éledése. Hát a történet nem halt meg, az író meghalt, szegény, ugye, de a történet nem halt meg, a történet él, Tehát a, a, Nem volt itt valami hatalmas történet a revival, csak mindig a módja tud változni annak, hogy a, hogy a történet hogyan prezentálódik egy-egy író által. Aha, azért szeret rádiózni, meg a történeteidnek jót tesz, hogyha rádiós közegben hangzik el, hiszen a misoraid is, ahogy pedig a filmet a te fejedben, különböző hangefektekkel megszerkesztve mondod ezeket a saját történeteit. Tehát a szövegeid is ezekben a különböző rádiós kontextusokban jól működnek, ha jól gondolom. Tehát, mintha. Hát most két... nem fogom mondani, hogy jó, igen, milyen ne, jól nem működnek, <laughs> hanem, hanem azt akarom neked mondani ezzel a kapcsolatban, hogy hogy valamikor nagyon Szerettem a beat nemzedéket, és tőlük, mert a Ginzberg elsősorban Ellen Ginzberg hatott rám, ilyen értelemben, ő nagyon sok mindenkire hatott, meg nagyon nagy hatású figura volt, de hogy zene kísérletében olvasta műveit, meg a beatnikeken keresztül hallottam arról, hogy olyan estek vannak, amit mostanában mondjuk a Gyukicskáborék preferálnak, hogy a zene szó, nagyon sokszor jazz, Úgyhogy úgy, hogy ők mondjuk John coltrane nel meg ezek e, e, ilyen emberekkel együtt léptek föl, Chad Baker is egyébként szerepelt ilyen esteken, és hát ez valahogy nagy hatással volt rám, ez a zene, szöveg, és a lehet helyszín is, ahol ez elhangzik, és úgy bevődik föl, mert az a szerencsés, ha nem, akkor stúdió között. De egyébként a film sem nagyon létezik zene nélkül, úgyhogy a... meg én sem nagyon létezik hangjáték nélkül. Jenny Choplin Örökkedvenc és a Summertime. summertime. Te rögtön a üvöltés nemzedékkel, meg a Ginzberggel megalapoztad azt, hogy egy picit beszélgessünk a zenékről, hogy amiket hoztál, azok zömében ennek az üvöltés nemzedéknek, a roknak a számai, illetve egy, ami a Boris Kovácsnak az utolsó balkáni tangója, pedig ami hazavíz. Tehát, hogy ezek a zenék, az nagyon sokféle zenét hallgat, de mintha ezek a zenék lennének azok, amelyek az írásaidnak is akár elindítóképei lehetnek. Mennyire a rockban járat a te zenei fejed, füled. Hát az egy kicsit sarkított megállapítás, hogy én a rockban lennék igazából otthon. A klasszikus zene például azért maradt ki, mert valahol szűkíteni kell a repertoárt. Tehát így Máler már nem került Aha. ide. Egyébként eleve, eleve nagy élményem a jazz. Hát Persze a rock, rock zene, de érdekes módon a rock zenéből fordultam én valahogy ki meg vissza jazz felé, és nagyon sok jazz hallgattam. Új vidéken volt a nagy-nagy jazz fesztivál, ahol Chad Baker is egyébként fellépett, és abszolút, abszolút olyan élmény volt, hogy azt, azt nem tudom elfelejteni. Még egy zene az utolsó bank, balkáni tangó, talán szintén ennek a csöndnek a megkomponálása. Nagyon jó volt Balázs Attilával beszélgetni, egy kis megpéhenés, egy kis találkozás, hogy köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm, hogy itt lehettem, és itt popázhattam. Köszönöm. Jövő héten, hét hétfőjén, Szegő Jánosnak egy korábban elhangzott, Rőri Gézenvel készült beszélgetését hallgathatják meg Bence József hangmérnök és pályamár szerkesztő nevében tovább is szép estét kívánok, Martonévát hallották.